і обгризати на дрібні скалки олівець. Та ось настав день, коли задача не розв'язалася, хоч як намагалася Софія її здолати. До школи йшла, мовна, кару. Здавалося, усі знають, що вона, оця дівчина, з незмінним білим бантом у косі, не розв'язала задачі. Не тому, що полінувалася чи забула. Не змогла. Не вміє. Розуму не стало. Списати? Ні за що. Ні списувати, ні користуватися шпаргалками Софія не вміла. А цю задачу списувати було ще й нечесно. До того ж безглуздо. Списана задача не приносила задоволення. Та й у кого списати? Ніхто, крім Калиненка, її розв'язати, напевно, не зміг. Коли вчитель запитав, чи всі розв'язали задачі, Софії хотілося провалитися крізь землю. Довелося підняти руку чекала, що Михайло Миколайович ганьбитиме її перед усіма, та він попрохав показати Чорновик. Перегорнув кілька сторінок, показав. Помилка ось тут. Бачиш?» «Не засмучуйся, Софійко. Я цю задачу зміг розв'язати тільки на першому курсі інституту. Пам'ятаю, кілька днів сидів. Правда, розцвіла Софія. Ну, якщо самому Михайлові Миколайовичу довелося помучитися над цією задачею, то чого ж соромитися їй, Софії, дівчинці, позбавленій математичних здібностей? А вчителеві було байдуже. Мають учні ті математичні здібності чи ні? Вони повинні знати матеріал і квит. Знати, розуміти і за можливістю любити. На тих самих позиціях стояв і фізик Ярослав Іванович Сенишин. Зовні нічим непримітний, з гачкуватим носом і тонкими губами, у класі він перетворювався на красення актора. Свою виставу творив біля дошки. У залі, даруйте, в класі не було байдужих. Усі переймалися муками творення якогось із законів фізики так, Ніби ось зараз цієї миті замість кулона чи ома відкривали його Вчитель здебільшого відводив учня у своїй виставі роль опонентів І раз у раз вигукував От ви скажете, що воно так Але ж ні Повинно бути так, так і так І голосно вистукував крейдою по дошці Інколи запрошував учнів у спільники. А якщо ми б спробували піти отаким шляхом? І всі захоплено крукували разом із ним отим таємничим шляхом відкриття. І він виявлявся хибним. А от якби зробити інакше, тоді б вийшло. За кілька хвилин усім здавалося, що вони дійшли такого висновку самі, без усякого бойля і маріота. Коли вчитель, втомлений маленькою п'єсою, відкидав злоба пасмо чорного, в якому лиш де-не-де пробивалася сивина волосся, і сідав до столу, Формула, обведена рамочкою і обмальована квіточками, навіки закарбовувалася в пам'яті.